Naia sola luze, Egunon Egunon Zaldibarrriko zabortegian, erran bezala mendi mazela bat erori zen, e, bi.000eta hogeieko tsailaren seian eta hor bi langile atxeman ditu e, mendi mazla horrek azpian bi heriotze. Langile horietaik bat, Alberto, solo luzezen, zure aita. Eranen daukuzu pixka bat, orai, zertan den afera gertakizuna, egia nun baitik da, argitu dira, bazterrak. Bueno, nik usteet hori ez sekula guzti argituko ez? Azkipaten, zantziguten, egin egi, betetako egi ez sekula ez da jakingo. Ai. Bordun ba, bueno... Zer pentsatzen duzu, hor gauza batzu gorde direla, behar ziren gauzak ez direla egin, mendi hori babesteko, zaintzeko? Hombre, zehosek zeokse, faiadula argi dao, bestela ez tan heroiko. Gauza kondegoen egin egon basien eztan heroiko, hori argi dao. Ez ta egualdi txarra mendi bat eroi da, ez ez. Hor geizki indela zehose argi dao. Zer ez dakit, baina zehose geizki bai? zertan da orai afera? Ba, egin ezan, e, hausile bai badie, gure asuntua bukauta dao, e, oza, eriotzana, ez da, urte asko pasabertko hori e, argitzeko, zer pasaudan. Egun hori, ikaragarria izan da, ezin zin etxizkoa? Bai, e, azken batean, ba, ezakosan egun normal bat, lanineon, eta ba, patien, ba, amak teitu intziten, karo nire bai jasun itxun, e, izatea ba, Gwarrean WhatsApp, ba autopista Mendigeroi da, ez dakiu zer, baina Enizen Eroi sei ze zen altzan, ez, autopista A8-Soluxia eta gero ama deitu sitenien, ba ja ez da. Ja lotu nituuse ba kabu danak eta sanu ahí ba. ez da berte deru Eroi da. Eta ordun ba seitun ba huritzen ama lantokira Eibarren bertan, daola berte derotik eh, zerbat 5 minutura. Eta kosta zitzakula jatzie bi ordu edo Trafiko ondik ekan, autopista itxita zehonez, carretera generala zehon, kolapsauta. Zu orai, honbeste denboren buruan, zu nola zira? Bueno, azken maten esatebe denborik edana pasaite hula, ez? Momentu daude, egunek, zeinelauek, dira pixkan gogorro. Baina bai, azken denbori denborik, az duzeko nola jundan egez. Baina bai, iteuna da lagundu ematen, oitu itesean ikustetez. Duelo bat pasatzezu, eta gero oitu itezea, hori familie pasau da. Eta ez genin, familie danetan da moduen, ez? duelo hori pasautakuen ja itezea, oitu. Pertzuna hori gabe bizitzea. Eta drama honekin nola da ama, zure ama eta zure familia? Bueno, ama, ama kestu superako. Ama altzako ez da, buf, ama kestu superako. Ez du gain dituko? dia ikustezako pixketo beto da hola momentukin, baina nena makestu superako. Geroztik ondamendia izeneko antzerkia e, sortu dute, e, beraz, asut taldekoek, e, zer ekarzen du ondamendia horrek zuentzat? Bueno, baku adibidez e, luosura junitzen estrenaldira da horretik epusketa bat ikusitanaken eta hor dugu, bueno, espero nun pixkatez bai, bai. baina beste esati bat ikusikapenaken eta niretako oso emotiu izen zen. Gogorra, bai. baino oso guztua interbelanakin, eskartu nien, eta ba, hoxe, azken batean, e, rekuerduek ekarri da izkizuez, zen norbenak bizitako gauza dide. Azken batean, ba, gauza batzuk nik kontautan azkenak, eta ez oi ba, Ufa. Zure rola, bada, or, mementoatez, fe, mementoatez, edo, antzerkik guzien, ikusten zaitugu, zu zira, or, barne hortan. zure historioa. Ai, bai, bai, bai, bai, hala da. Bai, eta azken batean, nor beraire ikusten horien, barrun buelte batean jo. Bai. Endik ez trenu erinun negarpi, eh? bueno, deneatzi zedean apetzango zeben zin, da, o baina, bueno, kero, keroa, urlertuko zeben. Gainerat, zaldi berreko zabortekiaz gain, bada ere, I labete haietako giru berezia Covidarekin ere. Bueno, guri egite izan parte batetik ondo torrez eh, ze telebisioak eta asko zentrausiak Covidekin. Bai. Eta etzen den morozun Saldibarco, eh, eh Luisa, Saldibarco Luisa ta eskerrak, azken kazken batez zuri telebista pistu etzi zaudela beste zerraztak ezula daiteko. Telebista pistuta hori izango basan bakarrik, bueno, mm -hmm. esko pa soratzeko. Ordun guri ondo torrez parte batetik Gure munduna izlatzeko, ze jendiki, jendiki aldeite izu, zukeztak izu zer erantzun, borka ez dakik momentu hortan, gukezt genkiun ezerre. Osa, sekretu desu mariozan, eta gubakarren genkiun, nola zeuen bilaketa. Baina gero, bilaketa buka usan guretzako abuztuan. Taia ez gero den konfinau, eta hor dugu niretzako bintzen, dizkantzu bat izan zer. Eta nik uste nera bai. Biskat, geu, familien egon, eta... Ba, nolaz, eta azken baten norbera ere situazio hori ez gainartzeko deskantzau pixkat. guk ez teusekula hastuko, eta dibidez e, asuteko ere, zanigen, asko guztau ziztaten e, e, antzerkia eta egunen baten ikizeme badaket lagurtea azkena, eta gau momentu honetan txikia da, baina esan egun, karabatzen maldin badabe ezkartuko niokela, ba, antzerkio horren bideo, bideo eukitzea, azken baten ere zemiei erakusteko, esplikatzeko erabat da, eta oso ondoa dira zita dao. Deri asko guztauza nola dauna dira zita ez, bazen bizitzen genuen momentuainetan. Eta zabor edo gure ondarkinen gaiak ere emaiten du zer pentsatzerat? Gukain ikus jutekinanien ikusik genuen nik harritu inintzalegi ezan, eh? Hemen beti gu bizitzen tokien danar biziklatzea, bez? dana bakoetzen bere kontenedorera, eta harera ju nintzen nien esan du reziklatza deu. Aha. Zertak, ozea, zement daude kontenedore horiek, oso osorik, bertedero baten. Suposatzea guk reziklatza deula, bergabiltzeko, ez, plastiku eta, ba, bai. keba. Ordu, ni aria junitzen momentuen, bai, ekuinitxun kontra jarri asko, ez, azken maten zatezu, uf, zertan egea. Bai, eta biltzea zabor e, bainien, ozea, antzaude, eta zaborra da, ez diez, da mendig ez zaborra da, eta pila, zabor, ba, toneladak, mm. bai, eta, emateizu, Ostras, zer nun dao eta zer dao. Denaden gomendatuko dugu jendea, e, ba, istorio hori pixka bat ezagutzeko, e, barnetik ezagutzeko ere, nun Hondamendian ondamendia antzerkia, aste juntan ikusten e, al baita soron. Ba darki, ez dakit zerbait nahi zinuke gehitu e, antzerkia? Merezi du lapena bai. la ikusti, benetan, egin. O sea, beres, este orduta 40 minutu estei zen bademio zeitun pasazitzaten, oso gustao ginen, gero beragiren ezkertunien pila bat oso ondo dago, momentu daske gogorrak, gaur batezeneratzako, ba bertan bizi izen datelako. Bai. Baino gero badazken momentu toke gracioso batzuk, zook, es bestela <laughs> imposible izango oso ondo indada o. Ni oso askertut, eskertuta nago berai da oso gustoa giezak. Ederki, utziko zaitut eta eskertzeko ere zure zurekin txolasaldi hau badakit, eh? pixka bat uh, katarroa edo anzina, an edo zer bai bat duzula. Eta... Ala, eskera bai. Bo, ale, sen datu... Egoazio daz... bekin ez, tarraru, eh? ez egia da. Sen datu ongi eta eta segi azkar familia osoari goraintziak gure partez. Ez asko...